Euskaba hausteguna dugu eta hausteguna egiten hoi dugun bezalaxe zu beroragoaz, titikarreka atka egunon? Egunon eta orte Berdin Beherdin, zemuz? Ondo, lanean haxik zortzigun bopoaketan pasata, pixkat perkeriarekin. baina nimen <laughs> Bai, bai, bai, kokatzea zaila Otz handia ikendu? Umzer? Ez hain beste, negua, beste dikez E, bueno, titika pena bat, izan ere, ezingo duzu zure esmokina estrenatu, goia asarietan, izan? Bueno, bueno, ez da pena, eh? <laughs> Ekin dezute, xora, etzela, Europako edo etzela goiatako selekzionatua izan... Aurre bainan, bai, baina... Eh? Aurre aukeratua bai, baina... Aurre bai, baina, arrazoa da, aurrera begirat eta egiteko beldura eba zutela, zen eta... Ongi bazakiten, eta xorak saria eraman balu, ba gu hemen, suberotarrak agertuko ginela, ba goia sariaren jasotzea, eta hor, euskal, euskal erriak bizitzen dituen arrazo politiko eta zere hitz egingo genuela, noski. Eta beraz, oihartzun zabal bat ez Espainiako telebistan horregatik da bazter egon. Claro, igual, igual. Izango claro, da izango. Hora, igual. Z zigu. <laughs> Bueno, va, ba, el batera utziko dugu, titikat bai. eta bueno, e, e... dut eta zea oiartsuneko plaza hortan poteoitzeko, igual. Ah, bueno, bai, e, bai, e, bueno. Eh? El carrekin poteatu dezakegu smokingista. Ba, e, e, kamisetarekin eta lika smokingarekin. <laughs> En fin, bueno, xerio jarriko geha, ez da. Okay. Bueno, eh, hemen eh, gipuzkoan zuk dakizun bezalaxe, ondakin ekin ahimat, eh, tirabira daude, baina okeras banago zuberoan ere eh, tirabira oiek seiten dute ez. Bai, eta suberoan, eta suberoak kutsatzen du iparalde osoa, jakin berda, iparalde hontan, eta ondakinakude atzeko bat dela biltagardi sindikatu bat, eta ba nolaz, eh, tratamentoak oa indikane, zea erretegia eta lurperatzeako baizik ez diren, bari dira lurperatzeko lur bilatzen eta norai joan dira, ba, noski askotan egiten den bezala, hiri gunetatik aldenik urrun, zoko batzuetara eta beraien zat, ba, xuberoa zokoa ba, eta horretu epatzu zuten, e, sarrikota pea daitzen den maule ondoko eo, hiri batean e, lur eremu zabal bat, eta lurperatze horien egiteko, orduan, e, ba, hor, gauzak ez tira dirudien ez argi argi gelditu eta bilta garbik erosizit duen x eh, hektara eta jakinda berek aurkeztu zutela, ba, ekiz hektara eskatu ditugu, baina askoz gutiago behargin ituzke. Eta hori gogoan, ba, sarriko tapeko hiriko hau zapez eta horren inguruan sortu den elkarte batek, hasi dira eta pixkat kezkatzen esan zaizue, baina eskatzen dezute asko eta esanez ez guti erabeliko dezutela eta horrek bizkat piztudu olako kezka bat, esan ez, ba, esaten digute gutxi e, ere mutxiki bat nahikoa dutela, bai antzer gehiago eskatzen dute, igual beste onbarkinik sartu nahi baititute geroan, izkutuan, edo, bueno, ba, hola, lehen pausu bat egingo zutela onbarkin gutxikin, eta gero gehiago eta sartuko zituztela. horian kezka hori gogoan, salaketak badira eta pausatuak, tribunaletan, ausitegietan, eta mementuz, ba, diludienez, el carte hortako kideek, arraz izan dute, mementuan ez feitu au, zitegiak eman baimenik e, lukperatze lan edo ere horren egokitzeko eta bueno, ba, ikusiko ostokada edo, ba, horrek ze ondorio izango duen baina dena dela ondarkinak neork ez ditu nahi, denak, nahi denek sortzen ditugu kutsadurak baina neork ez ditu nahi bere inguruan igual gutxego kontsumituz e, zginuke hainbeste ondarkinik ere bota Mm -hmm. Bueno, ba, ondakin amaituta, ez ne prezioaz e, itz egingo dugu? Bai, nekazariek, hekin e, behar da, nekazariek e, ardi ez ekoizlek, batez ere, urtero, negoziaketak egiten dituz ba, kooperatiba ero aldoi edo, ba, ez, multinazionala igual, baina antzekoekin, eta, ba, hortan, nik gehiaguna inuke, eta nik ezin dizut hainbeste eman, orduan, ba, ez netegien, ez netegien gogoa da, urte ezne eta erostea eta heben nekazariek ba, uztaila eta ustuan berezikiago ez dute eznerik saltzen, ardiek ere beren atxenen aldia merezi baitute eta oporretarat bidaltzen dituzte mendirat, bigila betez, hori or, xantaiak hasten dira sortzen, e, industrialek esaten dute ba baina, zuek ez bali madizugute saltzen agustu eta ustaila abustuan eznerik, ba, gure urtean, este, urteko beste hilabetetan, ez gira kungo zuen eznearen bila. Orduan, ba, xantai hortan badabiltza, negoziaketak e, aurrera doaz, basa ben urteko prezio berdina nahi dute, eta eman e, industrialek, nekazariek eskatzen dute, ba, bereien e, bizitza, edo ardier emaiten dien janaria eta guztiak ari direla garrestitzen, e, gasolioa ere bai, traktoren zat, eta arraber ordu ameraiak eskatzen dute diru gehiago, mementuz, e, ba, etenik daude negoziaketak, eta naiz etenak izan negoziaketa horik. Nekasariek saltzen segiten dute ezne horren jakin gabe zenbatetan saldu edo erosia izango zaien, hori araroa da, ez? Zuk e, uh -huh. guk aurretikan zerbait saltzen bali madugu, badakigu zenbatetan txalduko dugun, bakasuntan ez. Bizka bat e, mundu industrial agroalialimentaarioak erabiltzena alduen arma bat jaki baitakite ez nia saldu behar dutela nekazariek e, beste naz luatu botan behar dutela deraz ikusiko ondoko astetan hori ze bilakatuko den mm -hmm. bueno e, dantza ikastarooak e, arrakaasta dute zuuberoan eta badirudi kanbotik jendea etortzen dela bai zuberoko e, dantzen ikastera etortzen dira da ba, hor bizkai atikea gertu dira, oa ingoan basen egun hume etorri dira honat, hemen luzaz txuberoan eh, esaten zen, ba txuberoko dantzak txuberotarek bakarrik eman behar dituzte, bestek ez dakite nola eman, gaizki emaiten dituzte eta bar, Baian Bizkaibar etnozentrismo hori mugitzuz doa hemengo dantza erakaslek oh, ohartzen baitira ba xuberoan dantzai kasle gero eta gutxiago direla ere igual eta xuberoko dantzek iraun barin badute denboran bai motivazioa dutenen gana jove hartu dutela eta motivazione duten horiek ez direla beti bait ezpada xuberotarrak beraz kanpokoak e badirela eta aurtean ba, zehar bizpairu bizpairu olako haste buru antolatzen dira eta esan bezala bakarri euntan baxena farratik eun umek jaso dituzte suberoko dan zen ikastaroak mm -hmm. Bueno, gaztetxea ere aipatuko dugu? Gaztetxea bai, hemen e, bada bat, bizka bat e, forma batean ari dena urtetan, da irratiaren, txubireko botza irratiaren azpian, badago taberna bat, eta hori hoai elkarte batzuek eku dute, eta badira elkarte ezberdinak beti gaztetxean, gazteak dira eramaileak, eta bakoitzak, autonomikoki, elkarte bakoitzak, antolatzen ditu, bere, bere gaualdiak, gai eskolek, era erabiltzen dute, toki hau mintza pratika modu egiteko, antzerkia erabiltzen baitute, hausardi biskabaten emaiteko, euskararen ikastenari ari direnei, beraz hemen antzerki kursoak, eta baita ere, ba, hola, antzergioien emaitzak hemen emanak dira, ba, palestinaren boikotaren inguruko elkartea ere bai, hemen aipatu duguna, beinta beste, ba, da, eta beste, holako, hildo politikoko arrazoak ere, hor gaualdi, mintzaldi, zinema, zineklubba ere bada, egoitzauntan mm -hmm. eta hor zaz gain, ba, zera, hor urtebetetze bat ospatzen da, eta euskal herri, bai Bizkaia, bai Gipuzkoa eta bai e, Arabatik eta Laturditik, etoriko dira e, Asteburu hontan, E, e, zera, beraz, e, ospakizun horren egiteko izenak ez dakitzat, badakitu ba da rege eta zka eta deb eta punki eta laut alde uste dut, beraz, gau pasa bat egingo da hemen. Mm -hmm. Bueno, eta amaitzeko pare bat kontu motx eh, herriraren mobilizazioak hau da eh, larun bateko manifestazioa dela eta? Bai, bueno, bat zugu, bai patuko, <coughs> eh, Bilboko kaleak beteko direla jendez, aipatzen da egino baino handiagokoa izango dela manifestazione hori eta balitekez eta ba Xuberuan ere e, autobusak ari behitira betetzen jakin behar da orai arte Bilbon antolatzen zien manifestaldien zat, ba zirela noski suberotarak e, eta harat joaiten zirenak, baina ba guti izanez, bakoitza bere kotxearekin edo bizpahiru kotxe ziren betetzen eta mobilizazione eraldoi horren adi ja ere igual event suburbanotik ba hiru autobus bat betatzen ari dela eta ba guretzat ben gure suburbanoko silbortike ikusita Albiste ikaragari ederra da, ya e, ba, ja, kasik eh, hiru, suposatzen da ah, hiruak beteak izango direla, gainera hiru autobus suberotik, esan nahi da, ba, presoaren gaia honea ere iristen ari dela, eta xuberotara ari dela igual euskaldun sentitzen, euskal jabetzen, eta hori albiste hona baizik ez da. Mm -hmm. Bueno, eta homoseksualen ezkontza baimendu Frantzua Aularen. Bai, eta horrek, eh, hau txak harrotzen ditu. Eh? Denek beren eh, abisua eman nahi dute, badira alde direnak, zan eh, eh, zeak gehien guaz, alkaten gehiena alde dago, hori eh, azpimeratzekoa da, behiti ote, ba azkendean guk ez dugu epaitzeik eh, nor zertara etortzen den onea, eskondun ahi badira, ba. guk eskontzen ditu, eta gainera eskontz, eh, eskontza hitz oni, De, nabardura bat ekartzen diete, Sannez askotan heezkontza elizkizunari lotzen da eta beraz hor izan ahaleiteke ikuspundu etiko bat homoseksualen eskontzaren aurka baina guk hauza gira eta guk eskontza zibilak egiten ditugu eta kasu hortan igual ezkontza izena ez da egokia berak diotenez guk elkartze zibil bat baizik ez dugu ospatzen eta izan homoseksuala ala ez guri berdin zauku guk eskatua egiten dugu aldiz kontra direnek esaten dute estela naturala ez dela naturala bi emakume dok Bigisson elgarrekin ezkontzea eta bizka bat kasu paregari bat eman ezake adibide bezala hemenko alkate batek dio ez dela naturala, vera buru soila da, ba, zuillerik mm. eta peluka bat jartzen du. Orduan, ba ez dakit naturala denez buru soil batentzat peluka baten jartzea naturak kendu badizkio hile guztiak, zergatik berak peluka bat jari. Enfin fin, horrelako kontuak, e, bat bai. titikarrekalt, mila-mila e, esker eta hurrengo gazter arte. Bai, eta jangoikoak benedika zaitzala guztiak.